Hi maats, en vandag gaan ons nou kyk wat het nou verder alles gebeur nadat al die Israelite dier die Jordaan getrek het en die twaalf klippe gepak het by Gulgal en hulle nou op die punt was om die vijand aan te vat. Die vijand was ons nou weer allemaal wat in Jericho geblei het. Dit was ons net ragap waar die twee bespieders of die twee verkenners goed gesind was en hulle weggesteek het. Kom ons kyk wat gebeur nou. Die mense van Jericho het die Israelite gesien door op een afstand, toe sluit hulle die poorte van die stad, dat niemand kan ingaan of kan uitgaan nie. En Yahweh het toe vir Joshua gesê, Kijk, ek geef die jylle Jericho met die koning en al hulle dapper dapperes in jylle hand. Julle moet dan om hierdie stad trek, jy en al die krijgsmannen, trek die stad een keer om, elke dag, vir 6 dag. En 7 priesters moet 7 ramshoorings voor die ark draal. Maar op die 7 dag moet julle die stad 7 keer omtrek op die dag. En die priesters moet dan op die hoorings plaas. En as hulle lang geluide op die ramshooring blaas, as hulle die geluid van die hooring hoor, moet die hele volk een groot krijgsgeskreeuw aanhef. En wanneer hulle dit doen, dan sal die hele hele stads reg recht rondom die plek in mekaar val. En dan moet die hele volk inklim elkie in recht voorom uit. Nou ja maats, Weet jylle allemaal hoe dit klink as die ramshooringsblaas? Dit is een prachtige geluid. Nou ek gaan gau vir jylle bykie blaas, net in geval daar iemand is wat nie weet wat dit is nie en hoe dit klink nie. Soe klink dit. Dit is prachtig nemaats ramshooringsblaas is die hoering van 'n bok wat ons neem en dan hol hulle hom mooi uit en hulle maak hom mooi recht en dan blaas mens op hom. Gewoonlik blaas mens op dit wanneer jy iets wil aankondig, soos dat die sabbat begin het of dat die feesttijd begin het of wanneer daar oorlog is, met ander woorde vir allerhande groot en belangrike funksies of gebeertenisse. En nadat vader nou kla met Joshua gepraat het, het Joshua al die priesters geroep, en hy het vir hulle gesê wat vader gesê het, en hy sê toe ook vir die volk, trek op en gaan om die stad, maar die gewapende mans moet voor die ark van Yahweh optrek. En net toe Joshua dit kla vir hulle gesê het, het die sewe priesters wat nou die ramswoerings moet dra en hulle het die ramshoorings geblaas. Ja, terwyl die ark daar nou achter hulle aangekom het, waar die ander mans nou weer gedraai het. En die gewapende mans het voor die priesters, wat nou die ramshoorings draa en blaas, uitgeloop. En achteran was dan nou die ark, en achter die ark was die rest van die mense, die achterhoede. En Joosje had nog verder vir die mense gesê, nie een van julle mag een woord praat nie, julle mag nie julle stemme laat hoor nie, totdat ek vir julle op die dag sê, nou moet julle skree, eers dan moet julle skree. So, toe het die manne nou gesorg dat hulle elke dag een keer om die stad trek en dat hulle nie een woord praat nie, net doen wat jy alweer gesê het, en dan het hulle nou weer in die nacht in die kamp gaan oorblij. So het hulle nou vir 6 dagen doen, en op die 7e dag, ja, op die 7e dag, het hulle vroeg klaargemaak, toe die rooie dag so uitkom, met andere woorde, die son net so mooi uitkom, onder die zwart kombers van die nacht, het hulle 7 maal net soos wat vir hulle gesê is om te doen 7 maal om die stad getrek en toe die priesters die 7 keer op die ramshoorings blaas sê Joosja vir die volk skreeuw want Jawe geer hierdie stad aan julle oor maar die stad met alles wat sy in haar het moet opgedra word aan Jawe en he net Raagab Die vrou wat vir daar die twee manne gehelp het, net sy en haar familie mag gereed word. Niemand anders te nie. En kyk baie mooi, dat jy niks vat vir jy self nie. Maar al die mense moet met die bandvloek getreed word, die mense en die diere. Maar al die silvergoed en al die gouwe goed en die koper en die eistervoorwerpe, dit is die apart gestelde goed vir Yahweh. Dit moet na Yahweh toe kom, jylle bring dit vir die skat van Yahweh. Goed? En toe die volk die geluid van die ramshoorings hoor, het die hele volk een groot kruis geskreeuw aangeef en die muur het op daar die plek in mekaar geval. En die volk het oorgeklim net soos vader gesê het, elke in voor hom uit. En hulle het die stad ingeneemd. So, toe kon die vijand nie veel doen nie. En alles wat in die stad was, het hulle dier die banvloek getref. Man en dier, net soos vir hulle gesê is. En aan die twee manne wat die aarde verken het, die verkenners, het Joosja gesê, Gaan in die huis van die Aragab in en bring die vrou en amal wat aan haar behoor uit. net soos wat julle vir haar het, julle sal doen want ons is ons mense van ons woord. Jylle onthou ons dit nie, wat ons sê, sal ons doen. En die jong manne, die spioene, het toe ingegaan en ragap met haar pa en haar ma broers en haar sisters en allemaal wat hulle gehad het. Die hele familiebetrekkinge het hulle uitgebring, buiten kan nie lang, en by Israel laat blij. En die stad met alles wat in haar was, het hulle met vuur verbrand Nee die silver en die goud, die koper en die ijstergoed het hulle gevat en na die, die huis van Yahweh toegebring dat het Yahweh sy skat kan wees. Maar Joshua het verraagab hierdie vrou wat hulle gehelp het laat lewe, en haar pa en haar familie en alles wat aan haar behoort het. So sy onder Israel gewoon het tot vandag toe nog is sy tussen ons Israelite haar familie dan nou net. Omdat sy die boodskappers weggesteek het wat Josua gestuur het om Jerigo te gaan verken om te kyk wat nou daar aangaan. En toe het Josua nog boenaan gesê, hoor, dat almal dit kon hoor. Die man wat probeer om Jerigo weer op te bou, sal vervloek wees, sy mense sal sterwe. So hy het hy vloek oor hulle uitgespreek as iemand so iets sou doen. Daai persoon wat dan dit doen, sal dan hierdie vloek kry. En verder het Jawe met Joosja gewees, en hy het hom gehelp. Soos dat ons vader Jawe altyd met sy kinders doen, as hy vir hulle iets sê om te doen, en ons by hom bly. So maats, kan jylle nou sien, hoe het hierdie vrou raag hap? Sy ons volk so mense gehelp, en hoe sy beloon is. Ja, sy kon haar hele familie redt, dier dat sy Javie sy kinders gehelp het. So ons moet nooit iets verkeerd doen aan Javie sy kinders nie. En Javie sy kinders is ook ek en jy. Ja, ons is ons broers en sisters. So ons moet in die liefde van Yahshua bly. Onthoude. Mooi bly.